Ця нелюбов сина до імперської чиновної столиці, що пожирає таланти і особистості, передалися їй. Тому вона не любила Петербурга, а ще не любила і тому, що він забрав у неї сина. Як поїхав Микола до Петербурга 19-річним у 1828 році, то тільки його і бачила. А син хоч у Петербург та сніги і тумани у ньому, забайдужість до людини, але... Вже, мабуть, і жити без нього не міг. Петербург визнав його за великого руського письменника і цим прив'язав до себе міцніше, ніж налигачем. І син назавжди проміняв теплу сонячну Україну на той туманний, сірий, безликий, з моквою пополам вавилон і туповію на всіх. Звідтоді, з, з 28-го, Рідко, короткими наїздами бував в очій хаті. Пані матка пам'ятає, хоч до грамотки і не записувала, кожен рік, коли він, змучений і спустошений Петербургом, приїздив додому. У 32-му був у Васильівці аж три літніх місяці. Приїздив у 35-му, у 48-му, слава Богу, всеньке літо вдома пробув. Відгодовувала його і пила молоком, медами і цілющими травами. Та ще цілющим полтавським повітрям. У червні-жовтні гостював у п'ятдесятому. У наступному році теж заскочив додому. Той приїзд вона запам'ятала, чи й не найбільше. А на ту останню ніч його вдома, коли він спав, а вона сиділа в ізголів'ї і милувалася сином. Як час покаже, в останнє у всьому житті. О Боже Боже милий і милистивий, ніхто ж міг подумати про таке. Невже життя наше і справді жорстоке, що вона ще живе, а сина її вже немає? Бо куди ж це годиться, як батьки переживають своїх дітей? Краще б не доживати до такого, але. зітхнула покірно і приречено: Все у волі Божій. То пощо її гнівити? Тим і втішила себе, хоч утішити і не могла. І, мабуть, вже не зможе до кінця днів своїх земних. Ніч ще тільки сповнила небо, але бульба завжди лягав рано. Він розлігся на килимі, укрився баранячим кожухом, бо, повір'я, уночі було холодне, та й бульба любив укритися тепліше, коли був вдома. Він скоро захропів, а за ним і весь двір. Усе, що лежало по різних його кутках, захропіло і заспівало. Найперше заснув сторож, бо більше над усіх напився задля приїзду паничів. Сама бідна мати не спала, вона припала до узводив'я, любив синів своїх, що лежали рядом. Вона розчісувала грибінцем їхні молоді безладно. Покошлені кучері і змочували їх слізьми. Вона дивилася на них уся, дивилася всіма почуттями, вся перетворилася на один зір і не могла не дивитися. Вона вигодувала їх власною груддю, вона зростила, випликала їх. І тільки на одну мить бачить їх перед собою. «Сини мої, сини мої милі, що буде з вами? Що жде вас?» Казала вона, і сльози опинилися у зморшках, які змінили прекрасне колись її обличчя. Син поринув у сон, по-дитячому склавши долоні одну на одну та підсунувши їх собі під щоку. Маленьким він так любив спати. І тихо, заспокійливо засопів. І посміхався уві сні. Чи не останньому своєму безтурботному сні, та ще й у рідної матері, у Петербурзі та в Москві, чи по заграницях, де його носить, так щасливо і дитинно він уже не спатиме. Як хлопчик, подумала пані матка. Нами забувши, що їх хлопчику вже пішов п'яти десяток. Ну і що, ще п'ятий? Для неї він був хлопчиком, хлопчиком і залишиться, незважаючи на вік. Велика дитина її. Такою великою дитиною він був і назавжди залишиться».